Sziasztok, ez az Audioblog. Kérdésre válaszolok most, úgyhogy nem igazán kéne feltennem, hogy ki az, akinek ez a dolog szól. Én igazából e-mailbe kaptam egy kérdést, de egyrészt nyilván egyszerűbb nekem elmondani a szokásos módszeremmel, mint leírni, és úgy gondolom, hogy közérdeklődésre tarthat számot ez a dolog, úgyhogy beszélnék erről egy pár percet. Így legalább nem unom magam halálra, nem kell körbefutkároznom, nincsen itt hideg, egyébként csak frissesség van. Szóval ez az illető, aki ezt tőlem kérdezte, neki egy kicsit kínos ez a dolog, de ez hülyeség, hogy ez a dolog kínos, meg nem biztos, hogy neki kínos egyáltalán, meg hát ugye harmonimak vagyunk, akkor, akkor igazából tök mindegy, hogy kínos -e, vagy nem. Persze tudom, hogy neki saját maga előtt kínos az a dolog, de igazából nem hiszem, hogy ennek olyan nagy jelentősége van, illetve ezeket a kínos dolgokat, ezeket magunkban tisztázni kell úgyhogy hogy ne érezzük ezt az egészet kínosnak, és akkor megvan oldva a kérdés. Én szerintem megfelelő önbizalommal akár egy színpadon nyilvánosan be is lehet szarni, és az se kínos, ha tudod kezelni a helyzetet. Ez egyébként azért jött az eszembe, mert valamelyik humoristával megtörtént egy ilyen sztori, és ezt véletlenül hallottam. De itt most kevésbé humoros dolgokról lesz szó, konkrétan a csajokról, mert ennek a törzsolvasunknak Ebben az ügyben van problémája, és ő a kérdése konkrétan így hangzik. Miért van az, hogy az összes lány azokra a srácokra bukik, akik dolgoznak, isznak, buliznak minden hétvégén, diszkóba, kocsmába élik le az életüket, és ezeknek természetesen a segjükkel adta az autó, amit a szülőik, a szüleik alájuk raktak, vagy a szülők. Hát itt sajnos részben a kérdésben van a válasz. Ugyanis ez azért van konkrétan, mert a szüleik alájuk rakták az autót. Tehát ez a legfontosabb dolog. Ugyanis nagyon messzire vezet ez a téma, hogyha én elkezdem kielemezni, de valahol milyen arról van szó, hogy a nők számára egy ö, erős kell, Tehát egy nő akkor fog izgulni valakire, és akkor akar valakit, ha ez számára kihívás, és ez a valaki erőt sugároz. A vonzalomnak ez az alapvető lényege, hogy az valaki, az valaki, az abban legyen olyan tulajdonság, amiért, amiért meg akarod szerezni. Ez a tulajdonság pedig valami formán, ö, egyfajta erőben, tehát gondoljunk bele, hogy az embereknél kit kerestek a férfi, van a nők, azt kerestik, aki meg tudja őket óvni, védeni, aki irányítja őket is, meg mindent, tehát ők ezt az ideát keresték, csak az a baj, hogy ma már nem a férfi fizikum jelenti a hatalmat és az erőt, hanem a pénz. Magyarul a nők biztonságban akkor érzik magukat, hogyha egy férfi oldalának hogyha pénze van. Tök mindegy, hogy hogy néz ki, tök mindegy, hogy milyen fizikuma van, mert lehet valaki teljesen gírnyú. Az erő, a férfiasság az a pénz a nők számára de persze nem mindenkire, tehát ez nincsen, ez a dolg elvesztve, csak az ilyen egyszerűbb ösztönlény picsák, azok ezt a dolgot megtalálják simán az anyagi dolgokban, simán lehet ezért autóval csalózni, csak ez neked azért nem probléma, mert én biztos vagyok benne, hogy nem akkor a gyökér állat picsát keresel, aki ilyen egyszerű ösztönlényért szinten vegetál és csak az anyagi dolgok érdeklik. Én tudom, hogy te, a többieknek mondom, hogy oda a stát, akiről szó van, ő nehéz körülmények között él viszonylag tehát nem az van, hogy aláraktak mindent és akkor hú de fasza, hanem vidéken, kis városban, sőt talán, fal, nem ez falu konkrétan igen, egy faluban ahol nem lehet menősködni, nincsen lóvé, vannak néhány faszkalap, akinek ugye ott az autó meg van pénz, mennek bebasznak hétvégén diszkóbuli ennyi, ő meg helyrészt az anyagilag se tudja ezt a dolgot így vállalni, másrészt ö, ugyanúgy számára sem, és ebben én is ilyen vagyok egyébként, nem egy kifejezetten nagyon motiváló közeg az, hogy ott hánikolódjunk részegen a diszkóban. Egyszerűen vannak emberek, akik nem érzik így jól magukat, és én nagyon sokáig gondoltam magamról, hogy én vagyok a hülye ebben, de úgy gondolom, hogy nem vagyok hülye, csak más számomra nem érdekes dolog. Most eddig pontosan azt mondtam, amit hallani akartál, abban biztos vagyok, de sajnos most jön a kellemetlen részt, mert amikor azt gondolod, hogy egyáltalán nem benned van a hiba, euh, még akkor is, hogyha kritikus vagy, és próbálod magadat marcangolni, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy benned van a hiba, ugyanis nem mindenki ösztönni. Tehát A nagy rész az ilyen tényleg, hogy pénz meg minden, de a többinek azért ez nem számít. És én azt mondom, szoktam idézgetni azt, amikor régebben kérdezték tőlem valaki, volt egy kombi Nissan Mia franc volt az mindegy nem jut eszembe bluebird nem igen ez egy igen rút autó mások számára én csíptem és hát nem az a kifejezett villantós típus is voltak akik megkérdezték hogy nem cikki nekem hogy ilyen szar autóm van. és én erre mondtam azt hogy hát én megteltem hogy ilyen szar autóm legyen és ott is ezt mondom te az autóm, a mostani autóm is szar egyébként de én megteltem mert nekem nincs szükségem arra hogy ha autó érdekel, akkor az autóbuziság miatt érdekel, de nem azért, mert szükségem van arra, hogy én autóval villancsak, vagy autóval csőzak, hogy pénz, pénzszagot csúvározzak magamból. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem régenben volt olyan időszak, amikor volt pénzem, elég jól éltem, volt egy aguárom is, de mellé tartottam egy régi Suzuki swift mert ha csajozni kellett, akkor inkább azzal mentem. Ezt úgy értsétek, hogy csajos típus vagyok, de erről volt szó, akkor semmiképpen nem akartam azzal villantani, hogy pénzem van meg ilyenek, mert ez csak a hülyék csinálják, akik nem tudnak mással. Hiszen kinek van kedve egy élősködő idióta picsát kitartani, és ezzel nyügrödni, milyen anyagi igényei vannak. Hát nekem nincs, és szerintem neked sincs. Úgyhogy szögezzük le, hogy ezekkel a fajta nőkkel semmit nem vesztesz. Viszont... A hiba benned ott van, hogy nem gondolkozol el azon, hogy mi lenne egy csajnak számol benned érdekes. Az a helyzet, hogy a rosszra, arra még rosszat még vonzónak találják, ez a rossz fiú, hogy is tudad, iszok, bagolzok, izémbök, a vagány lófasz van, még pénzem is. Tehát erre, erre rá tudnak izgulni bárfőleg a primitívebbek, de ez még úgy számukra valami, de... Gondolj be, hogy mi van. nézzünk egy átlag fanatik, gyúrós srácot, aki mondjuk a te helyzetedben van, most nem rólad beszélek, csak nézzünk egy átlagos srácot, aki hasonló szitóban van, elvonatkoztatva mindenkitől, csak egy kicsit fantáziáljunk, hogy hogy néz ki. Van egy kis csávó, nyomja a csirke ezerre ez eddig persze, jó bekokszol, mert azért az a biztos. Ettől ő azt hiszi, hogy jól néz ki, de közben gennyedző, ragyás a pofáj meg a háta, rá néznek a csajok, akkor behánynak. De ez az egyik szempont, a elég jelen a koksznek egyébként. Ö, és, és most jön a fontos rész, semmi más nem érdekli, csak az edzés. És ezt azért mondom csak neked, mert tudom, hogy te is fanatik vagy, tehát nem tudom, hogy érdekel -e más, de tudom, hogy te fanatik vagy nagyon. Szóval vannak, és, és nagyon sok embert ismerek, aki semmi másról nem tud beszélni, csak az edzésről. És akkor szerinted egy csajnak ebben most mi lesz honzó? Miért fog rád izolni, Mivel tudod őt levenni a lábáról, vagy szórakoztatni. Egyébként élből le kell szögezni, nem arról van szó, hogy most egy csajat megtetszik, és akkor hú, le kell rögtön nyűgözni, meg minden, és akkor tenni az agyadat, hogy ő most izgalmasnak találjon. Nem erről van szó. A nőkkel kurva egyszerű, egy dolgot kell csinálni, beszélgetni kell velük. Annyi, hogy elmondja ő a dolgát, elmondta a dolgodat. És ha érdekes, hogy számára akkor ez megy, ha nem vagy érdekes, akkor nem megy. Ehhez kell Duma is, persze. Ha nincs dumád, akkor megint halál van, akkor megint ezzel probléma lesz, akkor lehet BMW-vel villantani. De én azt mondom, hogyha van domád, akkor meg nem kell BMW abszolút. Tehát ha valami kell, hogy legyen a fejedben, valamiért érdekesnek kell, hogy legyél számára, tájékozatnak kellene, tájékozatnak kellene dolgodról, kell, hogy tudjál valamiről beszélgetni, akkor van csaj. Ha nem tudsz semmiről beszélgetni, csak az edzés érdekel, hát hidd el nekem, hogy egy nőt se érdekli az, hogy te most éppen mikor edzettél mit. Ezt totálnak itt beleszárják az értelmes csajok is, tehát először is olyanra kell lőni, nem a izé kis baba kifent miszpicsákra, akik hú, de über nagyon menők, az olyanokra kell lőni, akik normálisak nem képzelik magukat állnan a kifutón, nem az az életcélük, hogy hú, most milyen jól nézek ki, és izé, meg hogy milyen cuccot vegyek, tehát kerülni kell teljesen a picsákat, akiknek az a lételemük, hogy ők most jól néznek ki, ezeknek semmi értelmes gondolatok nincs, amivel el lehet nőket viselni, egyrészt másrészt biztos, hogy esételem vagy egy ilyen nőnél, mert csak a felszínes fasságokkal foglalkozik pénzzel, nyaralással, meg hogy hogyan lehet megjelenni, és hol semmit nem veszítesz, ha ilyen nem állnak veled szóba, nem a modellpicsák között kell keresgélni, ez hidd nekem. Próbálj meg úgy megismerkedni valakivel, ja is nem kell rögtön rezegni, hogy hú, föl akarok szedni egy csajt, semmi. Amikor ismerkedsz emberekkel, találkozol valakivel, ott van egy csaj, aki tetszik, beszélges, mert ennyi dolgod van, de nem kell nekem mutatni ő rá, vagy izgulva, annyi dolgod van, hogy beszélges és kész, beszélgetésekben, kommunikációban alakul ki az embereknek az érdeklődése a másikok. Másik iránt, ha a szerencséd van és érdeklődik utána valaki, akkor ez tök automatikusan magától megy. Soha nem szabad azon rezegni, hogy ezeket a dolgokat össze akarjuk hozni. Nem a akarásnak nyögés a vége. Én azt mondom ebben az esetben és azért is nem kell ízgó ezen az egészen egyébként abszolút teljesen teljes azt mondom, hogy szar le. Így, hogy mondom szar le. Mert az élet ezeket a dolgokat megoldja, és automatikusan össze fog neked jönni az, akit a te sorsod, neked szánt. Ú, uh, ez most egy ákos idézet volt, aznak, de tök véletlenül komolyan. Úgyhogy kapd össze magad, minimálisan azért kell öltözködni, az ember valahogy kinézzen. sokat, legyél tájékozott, tudjál miről beszélni, és megy, mint akarik a csapás a gyökerekkel, meg nem kell foglalkozni ez ügyben sem.